Ставила Джада і вирішила, що не може його покинути. Зранку вона сказала Ентоні, що не поїде з ним до Європи. І ось Джад тут, у цьому будинку. Його життя в небезпеці, і лише вона винна в цьому. Відчинилися двері, і до спальні увійшов Ентоні. Пильно глянувши на Ганну, він сказав, «До вас гість». Вона увійшла до бібліотеки у жовтій спідниці та блузці з поблідлим обличчям обрамленим розпущеним волосом. Джад чекав на неї один. «Доброго дня, доктор Сівенс!» «Ентоні сказав мені, що ви тут!» У Джада виникло відчуття, що вони розігрують раду перед незримою аудиторією. Інтуїція підказувала, що Ганна чудово розуміє те, що відбувається, і віддає себе в його руки, готова наслідувати будь-яку параду. А він міг лише ненадовго відстрочити на над нею біду. Якщо Анна відмовиться їхати до Європи, Демарко безумовно вб'є її тут. Джад завагався, ретерно підбираючи слова. Найменша помилка стане такою ж небезпечною, як і бомба в його автомобілі. Місіс Демарко, ваш чоловік дуже засмучений тим, що ви передумали їхати з ним до Європи. Мені дуже шкода, помовчавши, відповіла Ганна. «Мені також. Думаю, вам слід поїхати», – джад підвищив голос. «Що, якщо я відмовлюсь?» – Ганна намагалася прочитати відповідь у його очах. «Що, якщо я просто піду звідси?» «Ви не маєте цього робити», – раптова тривога охопила джада. «Вона не вийде з хати живою». «Місіс Демарко, у вашого чоловіка склалося помилкове враження, що ви закохані в мене». Вона відкрила рота, щоб відповісти, але він швидко продовжував. Я пояснив йому, що це звичайна стадія психоаналізу, через яку проходять усі пацієнти. «Зрозуміло. Напевно, я даремно прийшла до вас. Мені варто було самій спробувати вирішити проблеми, що виникли. Її очі говорили, що вона шкодує проти неприємності, які накликали на джада її дії. Я весь час думаю про це». Можливо, відпочинок у Європі і піде мені на користь. Джад полегшено зітхнув. Вона зрозуміла. Але як попередити Анну про те, що на неї чекає? Чи вона все знає? А якщо й знає, що вона може зробити? Ганна казала, що любить гуляти лісом. Напевно, їй знайомі усі стежки, і якщо вони... «Ганна!» – почав він, понизивши голос. «Вже закінчили?» Джат різко обернувся. До бібліотеки увійшов Демарко, слідом за ним Анджелі та братива Каро. «Так», – відповіла Анна, глянувши на свого чоловіка. «Лікар Сівенс вважає, що мені слід поїхати з вами до Європи. Я збираюся наслідувати його пораду». «Я знав, що можу розраховувати на вас», – посміхнувся Демарко. «Досягши бажаного, він увесь був чарівним». Здавалося, що пульсуюча в ньому шалена енергія з волі була переключена з чорного зла на безмежне добро. Навіть Джаду важко вірилася, що цей благородний, доброзичливий Адоніс насправді хладнокровний маньяк-бивця. «Ми вилітаємо завтра, Люба», – Демарко повернувся до Анни. «Чому б тобі не піти на гору та не почати збиратися?» «Я?» «Їй не хотілося залишати Джада одного з, цих... з цими чоловіками», вона безпорадно поглянула на лікаря. Той, заохочуючи, кивнув. Добре. Анна простягла йому руку. До побачення, доктор Стівенс. Прощайте. Джар набливо потиснув простягнуту руку. Цього разу він справді прощався з Анною, і не лише з нею. Ганна обернулася, кивнула іншим і вийшла. Хіба вона не прекрасна? Демарко дивився її слід. Різні почуття відбивалися на його обличчі. Кохання, володіння та щось ще. Жаль. Про те, що йому належить зробити з Анною? Джат майже фізично відчув чергове перемикання у мозку Демарко. Чарівність зникла, і кімната почала заповнюватися ненавистю. «Час іти лікарю», – сказав він. Джат озирнувся, зважуючи можливість втечі. Безперечно, Демарко вважав за краще не вбивати його у своєму будинку – Отже, тепер чи ніколи. Брати Вакаро пильно спостерігали за кожним його рухом. Анджелі стояв біля вікна, поклавши руку на кобуру. «Я б не радив», – м'яко зауважив Демарко. «Ви вже труп, тож не треба метушитися». Він штовхнув джада до дверей. Інші підійшли до нього в притул, і вони пішли до виходу. Піднявшись на другий поверх, Ганна зупинилася, щоб спостерігати за холом унизу. Побачивши Джада та інших чоловіків, що прямували до виходу, вона відскочила назад і поспішила до спальні. З вікна вона побачила, як Джада заштовхували в машину. Анна швидко зняла слухавку та набрала номер телефонної станції. Здавалося, минула вічність, перш ніж вона почула голос телефоністки. «Будь ласка, поліція, термінова!» Тут за її спини з'явилася чоловіча рука і натиснула на важіль. Анна скрикнула і обернулася. Перед нею стояв Нік Вакаро, посміхаючись. Розділ двадцятий. Хоча було лише чотири години дня, Анджелі увімкнув фари. Низько на вислі громади хмар, які підганяли крижаний вітер, здавалося, поховали саму думку про сонце. Вони їхали трохи більше години. Рокки Вакара сидів біля Анджелі, де Марко та Джат розташувалися на задньому сидінні. Спочатку Джад шукав поглядом поліцейську машину, сподіваючись якоюсь відчайдушною дією привернути увагу. Але Анджелі тримався путівців, практично без зустрічного руху. Вони обійшли Мілстоун, виїхали на дорогу 206 і попрямували на південь до центральної малонаселеної частини Нью-Джерсі. Небо розкрилося і хлинув холодний дощ. «Тише! – скомандував Демарко. – Нам не потрібні дорожні пригоди». Анджелі слухняно скинув швидкість. «Саме тут більшість людей роблять помилку». Демарко повернувся до Джада. «Вони не планують усе до кінця». Джад глянув на свого сусіда. «Манія величі. Логіка і розум не мають йому ніякого значення. Сперечатися з ним марно. Вбивства не викликають у нього до совісті. Він завжди правий». Тепер Джад знав відповіді на більшість запитань. Демарка вбивав сам захищаючи честь свою та своєї сім'ї, заплюмовану Анною. Джона Хансона він помилково вбив. Коли Анджелі доповів, що сталося, Демарка поспішив до кабінету Джада і знайшов там Керол. Бідолашна Керол. Вона не могла дати йому плівки місіс Демарка, бо не знала, хто це. Якби він дотримався свого нетерпіння, то міг би допомогти Керол розібратися, кого він має на увазі. Але один із симптомів хвороби полягає в тому, що при найменшій затримці роздратування переходить у шалену лють. І Керол померла. Саме де Марко сидів за кермом лімузина, що збив Джада, а пізніше він з Анджелі рвався до нього до кабінету. Тепер Джад розумів, чому тоді вони не вбили його. Знаючи, що Макгреві вважає доктора винним, вони хотіли уявити його смерть як самогубство, спричинене докорами совісті і поліція припинила розслідування. І Моуді. Бідолашний Моуді. Коли Джат назвав йому імена детективів, він подумав, що знайоме ім'я МакГреві. А насправді Моуді знав, що з коза Ностра пов'язаний Анджелі. А потім, коли він з'ясував, із ким саме... «Що буде з Анною?» – спитав Джат, глянувши на Демарко. «Не хвилюйтеся, я подбаю про неї». Так усміхнувся Анджелі. Джат відчув, як його захльосує безсила лють. «Як я помилився, вибравши дружину поза сім'єю», – розмірковував Демарко. В «Сторонні ніколи не зрозуміють, що таке родина. Ніколи». Вони їхали абсолютно пустельною місцевістю. Лише зрідка вдалині ми готіли корпуси невеликих підприємств. «Ми майже приїхали», – сказав Анджелі. Ти чудово попрацював, похвалив його Демарко. Тепер ми тебе сховаємо на деякий час, поки все не заспокоїться. Куди б ти хотів поїхати? Мені подобається Флорида. Чудово, схвально кивнув Демарко. Так ми й зробимо. Праворуч з'явилися фабричні корпуси. З труби здіймався чорний дим. Вони повернули на вузьку дорогу і під'їхали до воріт. З'явився сторож у плащі з Каптуром. Побачивши Демарко, він кивнув і відчинив стулки. Машина в'їхала у двір і ворота зачинилися. Вони прибули. У кабінеті Макгревію, 19 ділянці він сам, капітан Бертелі, троє детективів та двоє агентів ФБР схилилися над довгим списком імен. Тут усі Сара та їхні помічники сімей Коза Ностра на сході США. На жаль, ми не знаємо, на кого саме працює Анджелі. «Скільки потрібно часу, щоб це з'ясувати?» – запитав Мартелі. «У списку більше сорока імен», – зауважив один із агентів. «Нам потрібно щонайменше двадцять чотири години, але…» – він замовк. «Але доктора Стівенса через двадцять чотири години не буде живим», – закінчив за нього МакГреві. До кабінету зайшов молодий поліцейський. «По чому річ?» – запитав МакГреві. «Нью-Джерсі не знає, наскільки це важливо, але ви просили доповідати про все незвичайне». Телефоністку попросили зв'язатися із поліцією. Дзвонила жінка, сказала, що це дуже терміново, і одразу повісила слухавку. Телефоністка чекала деякий час, але повторного дзвінка не було. «Звідки вона дзвонила?» З містечка під назвою «Олттапан». Телефоністка записала номер?» «Ні, надто швидко поклали слухавку». «Прикро», – засмутився МакГреві. «Забудемо про це», – заспокоїв Його Бертеллі. «Мабуть, дзвонила яка стара леді, у якої втік кіт». Задзвонив телефон. Лейтенант не вслухавку. «Магреві слухає». Інші спостерігали, як напружилося його обличчя. «Добре, я виїжджаю», – він кинув трубку на важиль. Дорожній патрульщик набачив машину Анжелі на дорозі 206 біля Мілстоуна. «Вони йдуть за ним?», – запитав один з агентів. «Патрульна машина їхала у протилежному напрямку». Поки вона розгорнулася, ті зникли. Знаю цей район. Окрім кількох фабрик, там нічого немає. Він повернувся до агентів. Ви зможете швидко з'ясувати, що це за фабрика, так їх власники. Спробуємо. Один із агентів зняв телефонну слухавку. Я їду туди. Вів далі Макгреві. З'яжіться зі мною, коли ви отримаєте список. Він подивився на детективів. Поїхали. І подався до виходу. Проїхавши повз халупу сторожа, Анджелі попрямував до будівлі вигнутими жолобами, що нагадує доісторічне чудовисько. Машина підкотила до переплетення величезних труб та конвейерних ліній і зупинилася. Вакаро, вийшовши першим, відчинив задні двері з боку Джада. «Виходьте лікарю», – сказав він, діставши пістолет. Джад нехвапливо виліз із машини, де Марко пішов за ним. Тут же у вуха увірвався сильний насирливий гомін. Перед ним, футав за двадцять п'ять, розташувався вхід у величезний пневмопровід, що жадібно всмоктував усе, що з'являлося перед його жадібною пащею. Один із найбільших Україні, прокричав Демарка, хочете подивитися, як він працює? Джад не вірив своїм очам. Демарка знову грав роль гостинного господаря. Ні, не грав, насправді був ним, просто неймовірно. Він збирався вбити Джада. Для нього вбивство — звичайна ділова операція, в даному випадку порятунок від чогось непотрібного, але спочатку йому хотілося справити враження на лікаря. Ходімо, лікарю, це цікаво. Вони рушили до пневмопроводу. Анжелі трохи попереду, де Марко поруч із Джадом в вакаро-варєгарді. Цей завод приносить 5 мільйонів доларів на рік, — гордо сказав Демарко. Все повністю автоматизовано. У міру наближення до пневмопроводу рев посилився, і шум ставав уже на серпним. У ста ярдах конвеєр подавав колоди в стругальний верстат 20 футів завдовжки і 5 заввишки з 12 ріжучими головками. Потім вони чинили нагору до великого рота, що найжачився ножами, як дикобраз. Повітря, наповнене тирсою, перемішаною з крапельками дощу, теж захмоктувалося в пневмопровід. «Немає значення, якою довжиною чи товщиною дерево», – продовжував Демарко. «Машини розріжуть його на колоди, які пройдуть у 12-дюймову трубу». Тут він витяг з кишені кольт і крикнув. «Анжелі!» – детектив обернувся. «Щасливого шляху до Флориди!» Демарко натиснув на спусковий гачок, і на грудях Анжелі з'явилася червона пляма. Той дивився на них і здивованою напівусмішкою на обличчі, ніби чекаючи почути відповідь на загадку. Ще один постріл, і Анджелі впав на землю. Демарко кивнув роки в Той підняв тіло Анджелі на плече і попрямував до пневмопроводу. Анджелі дурний, Демарко повернувся до Джада. Наразі його шукає поліція по всій країні, і якщо його зловлять, слід неминуче приведе до мене. Прохолодне вбивство потрясло Джада, але далі було щось страшніше. Остовпівши, Джад спостерігав, як Вакара підійшов до пневмопроводу, і повітря, підхопивши тіло Анджелі, жадібно засмактала його всередину. Вакара довелося схопитися за металевий стрижень, щоб не піти за трупом детектива. Тіло Анджелі майнуло у вирі колод і тирси, і зникло. Вакара повернув вентиль і заглушка, зісковтнувши по напрямних, закрила вхід у бневмопровід. У тиші Джаду здалося, що він оглух. Демарко повернувся до лікаря. За екзальтованим виразом його обличчя Джад зрозумів, що зараз пролунає постріл. Для Демарко вбивство перетворилося на релігійний ритуал, що символізує акт очищення. Джад не відчував страху за себе, але його охопила ненави... ненависть до цієї людини, яка залишиться живою, уб'є Анну, знищувати інших невинних і чесних людей. Він почув гарчання, стогін люті та розпачу і не відразу усвідомив, що це зірвалося з його губ. Джада охопило пристрасне бажання вбити свого ворога. Демарко посміхнувся, ніби прочитавши його думки. Я вистрілю вам у живіт, лікарю. Це займе трохи більше часу, але ви зможете подумати, що станеться з Анною. Залишався один шанс. Крихітний, але шанс. Хтось повинен подумати про неї, сказав Джад. Адже все досі не відомо, що таке чоловік. Демарка, нічого не розуміючи, здивовано глянув на нього. Знаєш, у чому твоя чоловіча гідність? Джад майже кричав У пістолеті. «Без пістолета чи нажати жінка!» Обличчя Демарко почервоніло від люті. «Ти імпотент, Демарко! Без цього пістолета ти є внух!» Очі Демарко налилися кров'ю. Вакара зробив крок уперед, але Демарко зупинив його помахом руки. «Я вб'ю тебе ось цими руками!» – гаркнув він, кидаючи пістолет на землю. «Цими голими руками!» – і повільно рушив до лікаря. Той відступив, намагаючись зберегти дистанцію. Він розумів, що розраховувати на силу марно. Єдиний шанс – впливати на хворий мозок Демарко, щоб зробити його нездатним до тверезок роздумів. І Джад продовжував бити в його найвразливіше місце – чоловічу гордість. «Демарко, ти не чоловік!» Той засміявся і кинувся вперед. Джад відсахнувся. «Шефе!» – крикнув Вакара, піднявши пістолет. «Дозвольте мені його прикінчити!» «Тільки спробуй!» – прогорчав Демарко. Чоловіки повільно кружляли майданчиком. Джад послизнувся на мокрій тирсі, і Демарко кинувся на нього, як розлючений бик. Величезний кулак врізався лікареві в щелепу, відкинувши його назад. Джад ударив у відповідь, але Демарко ухилився і, стрибнувши вперед, тричі вдарив у корпус. У Джада перехопило подих. Він спробував щось сказати, але безрезультатно. «Важко дихати, лікарю?» – засміявся Демарка. «Я в молодості займався боксом і збираюся дати вам кілька уроків. Спочатку ми займемося вашими нирками, а потім перейдемо до голови та очей. Я виб'ю вам очі, лікарю. До того, як ми закінчимо, ви благатимете, щоб я вас пристрелив». Джад йому вірив. У сутінковому світлі, що просочується крізь хмари, що низько пливли, Демарко здавався розлюченим звіром. Він знову кинувся на Джада і розсяв йому щоку важким кільцем, подягненим на вказівний палець. Лікар ударив Демарка в обличчя, але той навіть не блимнув. Його кулаки ходили як поршні. Джад відсахнувся назад, його тіло перетворилося на суцільний синець. «Ви втомилися, лікарю?» Демарко знову наближався. Джад розумів, що довго не витримає. Він має продовжувати говорити. Це його останній шанс. «Демарко!» – прохрипів він. Вони мчали на південь дорогою 206 повз Бедмінстера, коли в радіоприймачі почувся тріск. «Код 3! Код 3! Нью-Йорк 20! Нью-Йорк 27!» – Макгреві схопив мікрофон. «Нью-Йорк слухає 27! Говоріть!» «Ми знайшли їх, Мак!» – пролунав збуджений голос капітана Бертелі. «Деревообробна фаблика за дві мілі на південь від Мілстоуна. Належить компанії зірок, тій самій, яка має завод м'ясних консервів. Одне із легальних прикриттів, Тоні Демарко. Схоже на правду. Ми їдемо. «Ви далеко звідти?» «Десять миль. Бажаю удачі. Дякую». Макгрейвів вимкнув сирену і вдарив у підлогу педаль акселератора. Неба широкими кругами оберталася над головою і щось рівномірно лупцювала по тілу, намагаючись розірвати його на частини. Очі зовсім запливли. Джат відчув на обличчі прискорене гаряче дихання Демарко і хотів подивитись на нього, але бачив лише темряву. «Ти розумієш, – насилу промовив він, – що я правий. Ти можеш, можеш бити лежачого. Ти... «Тварина! Психопат! Тебе треба тримати у божевільні!» «Ти брешеш!» – гаркнув Демарко. «Це правда!» – прошепотів джад, відступаючи назад. «Твій, твій мозок хворий! Скоро, скоро ти перейдеш межу і станеш ідіотом!» Він, як і раніше, відходив назад, не бачачи дороги. За спиною чулося глухе гурчання закритого пневмопроводу. Демарка стрибнув над Джада, його руки зімкнулися на горлі лікаря. «Я зламаю тобі шию!» – прогорчав він. Земля попливла під ногами. Кожна клітина побитого тіла благала схопити руки Демарко і викинути їх у бік. Але натомість останнім зусиллям волі Джад намацав за спиною вентиль і повернув його. Повітря рванулося у вакуум пневмопроводу. Ривучий потік накинувся на них, намагаючись засмактати в жадібну пащу. Джад мертвою хваткою вчепився у вентиль. Він відчував, як зростав тиск Демарко пальців, якого затягувала в трубу. Демарко міг би врятуватися, схопившись за поручень, але в шаленій люті він не хотів відпускати шию лікаря. Вентиль почав вислизати з пальців Джада, що слабшали. Він злякався, що його теж затягне в трубу, але в цю мить руки Демарка відпустили його шию. Дикий звірячий крик на мить перекрив рев мимо Демарко зник назавжди. Джад стояв, не в змозі рушити, чекаючи на постріл Вакаро. Він пролунав за мить. Джад, як і раніше, стояв, дивуючись, чому той схибив. Крізь пилому болю... До нього долинули звуки нових пострілів, в тупіть ніг, що біжать, незв'язні крики. Потім хтось обійняв його за плечі і голосом Макгреві вигукнув: Мій Бог, подивіться на його обличчя! Його відвели вбік, подалі від жаху, що ревів від невмопроводу, що свологи, кров, дощ, сльози, текло по щеках, але це вже не мало значення, все скінчилося. Йому вдалося розплющити одне око, і крізь вузьку щілинку Джад невиразно різнизнив силует Макгреві. «Дружина, Демарко, прошепотів він, – «ми маємо поїхати до неї». Макгреві, не рухаючись, дивився на нього, і Джад зрозумів, що той нічого не почув. Напружуючи останні сили, він прошепотів знову, «Анна Демарко, вона у домі, допоможіть». Макгрейві відійшов до поліцейської машини, взяв мікрофон та передав необхідні інструкції. Джад лед стояв на ногах. Трохи осоронь він побачив тіло, що лежить на землі, і зрозумів, що це роки Вакаро. «Ми перемогли», – думав він. «Ми перемогли». По думки, він знову і знову повторював цю фразу. Тепер він хотів лише почути, що Ганна в безпеці. Джад вдячно кивнув головою. Макгреві взяв його під руку і обережно повів до виходу. Кожен крок віддавався болем. Підходячи до машини, Джад помітив, що дощ скінчився. Різкий грудневий вітер розігнав хмари і здалося синє небо. На заході промайнув перший промінь світла і сонце почало пробувати собі шлях, стаючи яскравішим і яскравішим. Погода обіцяла чудове різдво.